nirekuleroak sortzigarren atala. Amak txorizu pamplona jarri ditotartean badakita asko gustatzen zairala. Nik gogoz sartu dizki otortzak otarteko ari. Aitonaren bila ibilzeak gozetuegin bainau. Mase soa soiategira eta esailo zua aitonari dozen erdi bat arrautza behar dudala. Nik Protesta egin Zergatik ez da gorka joaten, edo aita, Mashe, zer zan dizut? Purruztada batez erantzun diot. Ez dago eskubiderik, beki ni. Gorka eta aita, telebistaren aurrean zeuden, futbol partidu bat ikusten. Uzteluzue enteratu ere egin direnik. Mashe, ez dizut berriro esango. Baina ama! kalean pasa duzu egun osoa, eta oraindik protestan, zoa zarautzabil nire honetik atera baino lehen. Arnasa hartu du gero eta Supirdioka hasi da. Angela Maria umen mukiso baten protestak entzun beharra ere, ez daukat bat nik aurreragoko beste buru asperik. Ipermerkatuko lanik gabe gelditu senetik, amari on entzutea eta lapiko espresa txistukastea abizu berdintzua dira. Bai lapikoko jakia eta bai nire ama irakiten hasi dira. Oljate joan nahi, bai da sisilisilik. Beneu kan amarekin eztabaidan asteko gogorik.